Seguim a la sintonia de la nostra emissora de Ràdio Palafrugell. Anem a parlar ara mateix de l'Oncotrail, que té lloc cada aquest, setmana i és un dels fets recurrents, però no per això ens fa menys il·lusió tornar-ne a parlar una vegada més a la nostra freqüència. Lluís Comet, bon dia, ben benvingut. Hola, què tal? Molt bon dia. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquests minuts a la nostra emissora. Voleu a vosaltres per, bé, per, per què voleu que vinguem aquí i us expliquem una a les nostres coses. A vegades em pregunto jo si sabeix alguna cosa, perquè, és clar nosaltres parlem d'una cosa que ja està data i beneida. No, no hem de fer publicitat perquè ja ja tothom ja la té feta, tancada eh, sí, sí. els diners ja pràcticament hi són què fem doncs? Uh, què fem ara potser res de l'Encotrail l'Encotrail s'ha convertit a, a poc a poc i amb el temps en un d'aquells esdeveniments que tothom i participi o no? És ben cert, és ben cert. A més a més, lo maco és que es coneix arreu, és dir, no només aquí a les comarques de Girona, sinó que ja ha, han passat fronteres, és dir, ens coneixen molt el que és la de Barcelona, Osona, Vallès, en a molts llocs. I això és maco. Mm. És maco perquè ha anat fent una miqueta com taca d'oli que, que s'ha anat escampant. Ahir ho comentàvem amb, amb el nostre director, Man en Rubén, que ara mateix també ens està escoltant i, i per exemple, a la Festa Major, estic a Viloví els caps mm. de setmana, la Festa Major de Vilobí, ah. un dels actes importants va ser la presentació dels equips de l'Encotrail davant de, de tot el públic. Correcte, correcte, dir els de Bilobí, que fan, sembla que són un parell d'equips o alguna cosa així. Sí, sí, estaven allà i els sí, van veure. Llavors doncs ens van trucar diguent que, bueno, que els feien molta il·lusió perquè el pregó ho feien ells i el feien amb bon cotrain, no? i van demanar a mirar si algú d'organització hi podia anar-hi, i bueno, van anar-hi en Xevi, en Xevi Garcia i, bueno, i molt contents, molt contents de que la gent ens vulgui. Però això vull dir que és una cosa que es va transmetent poble a poble i que van identificant com cada vegada més seva. És ben cert, és a dir, la, la gent que ha participat una vegada a l'OncoTrial, no sé per què, tenen ganes de, de continuar. Mm -hmm. uh, són ben pocs que quan arriben a la meta, el, el diumenge o el dissabte, diuen, bruh, és a dir, lo maco és, els veus arribar i, i arriben encara alegres, contents, feliços, i acaben de fer 100 quilòmetres. És, no eh, és a dir, que arriben trinxats, <ríe> perquè molts arriben trinxats, no? Però, bueno, però els veus amb aquella, amb aquella cara alegre que és, és maco. Refresquem arribar. una mica, sí. Lluís, la, la memòria a la gent, o a la gent que encara no hagi sentit a parlar, de l'Oncotrail. Una cursa eh, per relleus de 100 quilòmetres, però que la seva principal virtut és que és solidària. Ens ha de solidaritzar. Nosaltres diuen que qui doneu de premis? No donem res de premi, és dir el Té el premis el primer, té el mateix que l'últim. Perquè considerem que aquí no anem a competir, sinó que tots competim per lo mateix. És dir, competim per ajudar el malalt de càncer. Aleshores, tant a ajudar el que arriba el primer com, com el que arriba últim. Com que la finalitat és recollir diners. És dir Com a mínim, cada, cada equip ha de fer una aportació d'un import mínim de 1.000 euros. Aquests 1.000 euros van íntegrament destinats cap al malalt, Uh, aleshores això em sembla que és la part més important Llegim aquesta setmana que ja ens aproximem als 300.000 euros recaptats, no?, més o menys? Sí, no sé quan estem ara, perquè no, no, no ho sé. Ahir a la nit sí ho vaig mirar-ho i devíem estar sobre 280.000, eh, però clar, ara estem a la recta final. Molts equips esperen fent bé fins al final per fer la, la donació, perquè es diuen quan podem fer la donació? Podeu fer fins al mateix dia. Eh, dir, no som exigents, és dir, sabem que tothom farà l'aportació. Aleshores no donen temps. Hi ha hagut algun equip que ens truca i diu escolta'm, podré participar, la donació no la tenim feta perquè ens ho dona l'empresa tal i em s'ha dit que no ens ho pot donar-ho fins i dic, no patiu, tenim confiança sabeu que vindrem, avui mateix a l'Ajuntament de Palafrigel que presenta, em sembla que són tres equips o 4 uh, diu, ostres tu, que això ens ha en el ple de, de res, de la setmana passada o l'altra i dic, no patiu, ja sé que pagareu l'Ajuntament de Palafrigel, si no pagueu l'Ajuntament de Palafrigel malament, malament anem, no? exacte <ríeix> Amb tots aquests equips, uh, més de 2.000 participants, no sé quants equips deu ser, deu ser això, però és, un, és una bestiesa que no sé si, si entra al cap d'haver-ho pensat anys enrere quan, quan es va decidir impulsar aquesta Oncotrail. Nosaltres, quan vam decidir-ho impulsar, dic, aquesta serà la setena edició, però que ho començar a impulsar ara fa 9 anys. Dic, per, fins que no vam fer la primera, van passar dos anys. Dic, uh -huh. Fins que ara vam tindre tot a punt, a punt, a punt, no vam poder tirar endavant. Dic, quan van començar a fer... Bé, bueno, el primer van ser 45 equips i no ens haguéssim pensat mai en aquell moment que arribaríem als embursos que, que estem ara. El ara pensa que són 275 equips, prendran la sortida 273, perquè n'hi han hagut dos que al final eh, no han fet aquí han tingut problemes de lesions i no poden participar. A nosaltres ens hauria pogut avisar gent que tenim en reserva, però és que no ens ha donat marge perquè ens ho han dit fa dos dies i, clar, aleshores no pots avisar un equip. Tu pots participar però has de portar 1.000 euros, en dos dies no els aconsegueixen, no? Bé, el que deia, 273 275 equips però en tenim 50 amb espera. Clar, vol dir que si es véssim agafat tots estaríem sobre 325 equips però suposo Impensable que potser això. tampoc podeu assumir-ho, no? Si no, no, no, no, heu de fer no. marcar un tope Volem marcar un tope I, clar, La gent que si m'escolta, gent que m'ha escoltat cada any eh, van començar un any i van dir arribarem màxim a 200 a 200, eh, vam arribar a 238 bueno, eh, L'any passat, jo recordo que la presentació van dir eh, màxim 250 no s'ho va creure ningú i la veritat és cert, perquè vam, vam, hem arribar a 275, però vam parar a 275, bé si hem pogut continuar però vam, ens, vam, ens vam sentar tot l'equip i vam dir, a veure, fins a quin número podem arribar, creiem que podem arribar a 275 equips, ho podem assumir I vam dir, a veure, siguem valents i tindrem-nos endavant, però no ens passem més passem més perquè ens farem mal fins ara em, em, jo crec que hem donat un bon servei a tota la gent que ha participat, la gent que ha participat ha quedat contenta eh, i a la gent que està habitualment tan bé. Aleshores, jo crec que si creixéssim molt més, no podrien donar el servei que donem. La gent iria molt més cansada i quedaríem malament. Aleshores, quedem allò on estem, que estem bé. I, i, també hi ha gent que em diu «Oh, llancem-se, agafem més gent, que tindrem més, més diners». Dic, no, no, veure. Fer per fer no. És dir, si volem fer, fem-ho bé. Perquè suposo que... Una de les que també deien és ampliar-ho fins a 300, ja que números rodons aquí hem de ser posar posant números rodons però suposo que això cada vegada requereix més voluntaris més, uh, més ajuda uh, Compteu un molt bon equip però potser que no es tira més al braç que la màniga no? A veure, jo sempre dic uh, més equips, que representa? més equips representa més menjar, és fàcil Simplement és qüestió de portar més menjar als llocs. O que fa gent que no mengi. Sí, exacte, sí. <ríe> no. No, però dir, això és fàcil, no? Però de vegades quins problemes hi ha? Veure, si en un lloc hi portes més gent a menjar necessites més voluntaris perquè, perquè coneixin aquella gent. Uh, el voluntari les pots apretar fins a un cert punt. Dic, perquè l'has de mimar, el voluntari. Perquè sort d'ells tenim que podem tirar el curs endavant. A part del voluntari, que necessitem més voluntaris, que també els trobaríem, si busquéssim els trobaríem, però l'altre problema greu és el tema d'aparcament de cotxes és a dir, cada equip porta el seu cotxe un o dos cotxes mm -hmm. clar, vol dir que en els primers avituallaments, a Castell no hi ha problema perquè hi ha molt de pàrquing, però arribem a Llefranc i a Llefranc Parking no n'hi ha és a dir, la gent ha d'anar espavilant a trobar el lloc per aparcar, és a dir, comencen a agafar la, la carretera de Font del Xeco i, apa, i amunt, amunt, amunt i anar aparcant i arriben a aparcar a dalt la paraissa a la casa de colònies que hi ara no? para d'això tota la vida sí, bueno, sí, no? la Font del Xeco també és veritat Bé, eh, doncs, però clar, però arribem a altres llocs que, que, no, hi, que, que no hi cabríem. Aleshores, diu, qui fas dels cotxes? A nosaltres els pots posar a la butxaca. I aquest any, aquest any ja eh, hem tingut, restringirem en alguns llocs que només podran accedir-hi a prop la gent que porti distintiu. És a dir, els, els cotxes de, de, de suport, és a dir, un, co, un cotxe mm, per aquí podrà accedir molt a prop de l'avituallament. El resto també podrà accedir-hi. Però no el davant de la porta, com aquell que diu, el parcarà una mica més lluny. És dir, sempre volem donar prioritat al corredor. I creiem que si són quatre que participen i quatre que descansen, amb un sol cotxe poden fer-ho. Mm. Aleshores, diguem, un cotxe per, per, per, per equip n'hi ha prou. Aleshores, per exemple, Puig-Sont-Ric, és un lloc que no té, té aparcament però té el que té, allà eh, hi haurà un, un, un servei de, de vigilància de la policia o de d'algú que sí que vigilarà equip que porti identificació el que no porti identificació d'equip no passarà per allà, farà passar per l'altre costat això ho farem allà, FITO possiblement també es faci que és un altre lloc que tenim problemes, a Pals també en molts llocs es farà dir clar. Eh, si la gent arribés allà quan arriba l'equip i marxés no hi hauria problema, però clar, què passa? Per exemple, a, a pals. A pals s'hi presenten a les, a les 11 o les, a les 12 del matí els equips. Ah, i fins que no arriba el seu equip poden passar dues o tres hores. Ellos van plenant de cotxes i l'espai de cotxes és, és limitat. És el que hi ha. És el mm -hmm. que hi ha a part d'això, 2.000 participants o més, més, tots els voluntaris que, que, que arrossegueu, que són moltíssims, com acabem de comentar, però que també s'han de trobar amb els llocs. Això fa que, no sé quants, de quants voluntaris estem parlant, no recordo de, de, de quan ens ho van bueno, comentar l'any passat. D'uns 600. 600 voluntaris. Yes. molta gent. Però clar, és lògic, eh? Uh, perquè uh, hi, hi ha punts que em fan molta via, per exemple, el que és els, els primers avisollaments, 3 hores ho tenen liquidat, 3 o 4 hores ho tenen liquidat, però els últims avituallaments no són tres o quatre hores, poden ser quins hores, clar, i tindre... 15 hores, la mateixa higiene allà, no pot ser, es van rellevant entre ells, però això tenim aquest nombre tan elevat de voluntaris. déu nhi quanta gent doncs que participa en aquesta prova, que recordem que es destinen íntegrament als guanys que hi hagi, que pràcticament són tots, perquè hi ha molta part, com hem dit, de voluntariat i de suport a millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars, com ens comentava, i que s'han recollit al llarg d'aquest temps doncs, gairebé un milió d'euros, que és una xifra, que podem dir és una bestiesa, és una bestiesa, és, molt, és que, molt, que hem de fer en tants calés, però vostè sap, sabem que no n'hi ha prou. És poc, és poc, és hem fet això i quan vas, quan vas als hospitals i mires les mancances que tenen, diuen ojalà oh, recollíssim més. I a més a més ara tenim un problema afegit, afegit que Oncotray l'està fent la competència Oncolliga, i avui diem això. De que ens trobem de que, eh, ja dit, jo que... Això ho van comentar l'any passat, eh? sembla que sí, això, sí, sí. si, però és que ara tenim un altre del problema que l'any passat no vaig explicar-ho és dir, el problema és que gràcies a los oncos a dir, no només són cotrails, sinó a l'oncovai que es fa d'aquí 15 dies o o, possuïm, no? O o no? Possuïm, mm, i ara, bueno, hi ha, hi ha altres que, que anem muntant eh, doncs eh, ens donem a conèixer molta més gent donar se a conèixer molta més gent vol dir que més gent demana dels serveis de la fundació els ingressos que tenim són limitats no tenim ingressos extres a la fundació, és a dir, les subvencions que rebem que a són les mateixes o menys Clar, vol dir que tenim més serveis hem que de a més fisius Tinc que de a més psicòlegs Clar, això vol dir que són diners perquè vol dir, Lluís, que hi ha més gent que s'han assabentat dels serveis que oferim i us demana i ens demana els serveis el suport, mm -hmm. el suport. Clar, aleshores ara ens hem trobat de que no arribàvem a cobrir el pressupost és dir, amb els ingressos propis de la fundació no cobríem el pressupost. Aleshores, tenim sort de l'oncotrail què pot ajudar a, a poder tindre més fichos i més, i més psicòlegs. I ja tenim, és a dir, a la fundació teníem fixa, a la fundació teníem un suficio, ara en tenim dos. Clar, els fichos cobren, perquè nosaltres els empleats que hi han vull dir, un voluntari al principi molta gent es pensa a la fundació tota la gent és voluntària sí, evidentment, però un professional no pot ser voluntari sí que pot ser però clar, un voluntari unes hores, o... unes hores però no pot disposar tot el dia Aleshores, els treballadors que tenim allà els tenim tot el dia. En tenim altres que els tenim només hores, perquè ets són menys. Però els fisges, per exemple, els tenim tot el dia allà. Abans en tenim un, ara en tenim dos. Bueno, un sol d'una persona, d'un professional, més o menys tothom sap el que és, el Multipliques per, per 12 mesos que té l'any i ràpidament tens els nostres fets. Després, psicòlegs també n'hem que d'agafar més. És ja tenim un psicòleg a l'Hospital d'Olot, tenim un psicòleg sempre que no hi era, l'hem portat. Ara volem portar un a... Un a la selva, no sé quin lloc estarà el de la selva, però allà també tenim necessitats de dosicons, allà en portem un altre, a tot això són diners. Bueno, i lo que he dit abans, els els ingressos que tenim són els mateixos que teníem fa 5 anys enrere. I us podeu haver trobat també amb el fet que gent que donava suport a l'OncoLliga d'alguna manera, sigui la loteria de Nadal, sigui amb, amb no sé, amb espectacles dels sí. que es, molts que es munten, ara us digui, ah, no, no, perquè jo ja col·laboro amb l'OncoTrail, jo ja col·laboro amb l'OncoSwing, no? Aquesta és una queixa que tenim dels, dels delegats de les, de les de, delegacions que diuen, home, m'he anat a tal lloc a buscar diners que hi anava 3 anys i m'ho diuen, no, oh, hem col·laborat. Diu, home, com? Diu, sí, hem donat diners per Oncotrail. Ah. Bé, tot és lo mateix, però no. És a dir, eh, el que les delegacions fan era per cobrir, precisament, allò que, allò que deia abans, és dir, per cobrir els fisios, per cobrir eh, és dir, els professionals que hi ha, no? I allò d'oncotrail, inicialment, nava eh, tot íntegrament els hospitals. Clar, ara què es troben? Vull dir que si ja la, la gent quan va buscar per les necessitats pròpies de la fundació, diuen ja ho hem donat a, a Oncotrail mm. clar, que estem fent? Estem desvestint a la fundació per vestir-m'una altra i em sembla que primer té que ser a la fundació i a la fundació el que no pot fer és dir uita, no tenim prou diners per tirar endavant, comencem a tallar serveis això no que, no pot això, fer que això no ens tapi la bona feina que, que s'està fent acta. i cal buscar una solució doncs, sí. perquè tot, sí. tot això també m'han comentat vaig eh, llegir-ho doncs, que tampoc és que estigueu molt content i amb l'administració encara menys perquè, perquè escolta, m'assembla de molt mal gust doncs, que recolliu els diners que recolliu que feu els esforços que feu perquè després quan necessiteu una cosa vosaltres eh, ajuda a passar eh, no sé, doncs eh, pa... ja m'enteneu, no? Sí, de passar sí, mica així per l'agraçador sí, sí, de dir que sí, doncs, vosaltres sí, també sí. Heu, heu de pagar més veure, que els altres eh, A veure, nosaltres m'agrada que em facis la pregunta perquè així potser algú respirarà, no? Eh, nosaltres teníem fins ara és dir, eh, per, per nosaltres ens de cobrir les necessitats se, sanitàries i d'emergència de, tindre-ho molt ben cobert amb ambulàncies i, i amb professionals fins ara la gent ens ho feia tota forma gratuïta I va arribar aquest any en què una empresa, no vull dir noms de les empreses que va dir, oh, vita, si voleu fer aquest servei no, tu no podem fer-ho com fins ara ens heu de contratar vaig dir, bueno va, passeu-me el pressupost passen pressuposts 13.000 euros. No sé si és bé o és mal. Jo vaig trobar una bestia, però bé, no és igual. Ah, davant d'això, jo, jo no he eh, te una bestiesa. Bé, vaig a parlar amb Generalitat, que té el SEM, que, que, que el SEM ens faig el servei aquest. No? L'he explicat això eh, i, bueno, i, a veure, una cosa que no trobo lògica és que Oncotrain, la Fundació Oncolliga, estigui donant, entre cometes, a la Generalitat a vora d'un milió d'euros amb equipar hospitals, cosa que s'estalvia la Generalitat de, de cobrir-ho i que ara, quan nosaltres tenim una necessitat i us demanem ajuda ens feu pagar no és lògic això evidentment la persona que vaig parlar em va dir tens tota la raó del món però tinc que dir corres d'ara que, ara, que ara no sé res ningú mal contestat que estigui esperant que em digui, no, no pateixis, que ja ho pagarem nosaltres. No, nosaltres hem tirat endavant, hem contratat el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. El Servei d'Emergències Mèdiques perteneix a la Generalitat. aleshores I que també cobra per aquests serveis. I cobra, sí, com, que cobra, no? Mm. Però clar, nosaltres que diguem, a veure, trobem una incongruència, jo, jo particularment ho trobo, de que nosaltres eh, la Fundació estigui donant, equipant hospitals, amb vora d'un milió d'euros, i que ara ens vulguin fer pagar per fer un servei d'aquests que, evidentment, es gasten a vegades diners en coses que, bueno, dubtoses, diria jo, no? aleshores no demanem pas milions d'euros, ni cent mil euros, demanem una petita idea que ens ajudin simplement això. És, és una mica absurd, però també us poden dir, home, d'aquest milió d'euros que, que, que recolliu, agafeu aquests 13.000 que necessiteu, no? Home, al final potser així ho farem, eh? Mm. Al final no. potser així ho farem, però, però, però, però també serem molt clars, eh? I direm, hem recollit o sigui, aquest any, per, per dir alguna cosa, 300.000 euros. D'aquests 300.000 euros, el eh, que ens costa les ambulàncies és una donació que fa un cotxe a la Generalitat per pagar ambulàncies. Espero no, espero no tenir que arribar. Però si hem d'arribar, ho farem. Doncs fem la força que puguem entre tots, perquè, perquè la veritat per és és una mica dur. Això. Perquè, per altra no. banda, molta gent diria home, això ha de pagar el corredor. Jo a les hores d'ara, que m'he trobat el problema aquest, jo no puc dir 13.000 euros o 14.000, el que vulgui, ho reparteixo, t'entra 2.200 i cada corredor m'ha tindrà que pagar 5 euros més. Bueno, no me sembla no lògic. Mm -hmm. Una informació doncs, que anirem seguint amb sí. el seu permís, que ens Exacte. anirem informant de com van aquestes negociacions, perquè ens interessa molt també saber-ho i haver el suport que es dona, ja que el donament entre tots a uh, un colliga, en aquest cas a l'Alcotraer, però també ara ens estem referint més a un colliga. Diguem-ne. Tinc que dir, dir uh, m'han assegurat, assegurat de que uh, se solucionaria bé. Eh? Dir, gent de dins uh, la Generalitat m'han assegurat. Diuen Lluís, estigues tranquil, que so, se solucionaria. Però és de paraula jo el que vull ja és eh, escrit. Fins que, no fins que no tinguis el blat, que no tinguis el sac sí, ben sí, lligat, no, no diguis res més. Uh, Lluís Comet m'està parlant de, de l'Onco Trail, una activitat entreesportiva, entre lúdica solidària, que, que hem comentat, molta gent que hi participa, siguin esportistes, o senzillament que vagi caminar una mica de pressa, que és el que podrien fer la, la majoria, on, com ha dit al principi, uh, no hi ha guanyadors, no hi ha perddadors, perquè tots guanyem amb una prova com aquesta. No sé si ens volia comentar alguna cosa més no res, simplement res és dir que, com diu la paraula és dir, un, un dels eslògans de, de l'oncotrail és suma't al repte, ja està aquí és dir, el repte et pot sumar i de moltes maneres diferents una t'hi pot, pot sumar participant i correguent és una manera, una altra manera fent de voluntari una altra manera fent aportacions als equips per qui vull mm -hmm. participar això ho anava a dir, comentar, maneres... que a través de la plana web podeu sí. saber els equips que són i donar, fer un donatiu a qualsevol dels equips o directament a l'oncotrail, suposo sí, que, no ja, és a dir, tenim el dorsal zero mm -hmm que el dorsal zero no va directament a cap equip, sinó que queda allà com un donatiu més. Mm. Però si podeu ajudar els equips, que sí. per alguna sí, cosa sí, són els sí. que corren Exacte. i fan dos molt millor, i sobretot aquí també a Palafrugell, que tenim molts sí, equips, ui. tenim els, els equips de, de l'Ajuntament, però a part d'això n'hi ha molts altres que sí, hi, hi participen. Hi ha molts, eh? és a dir, per al carrer només veus gent, gent, gent que corren cada any. No? És a dir, jo, a veure, jo no soc a Palafrugell, però estic, tinc molta vinculació, als estius els passo allà franc, la meva família prové de, de Palafrugell, Uh, a al, i el que és maco és anar, anar per al carrer, gent que no els reconeixia coneixia que ara em paren Home, això és maco, no? És dir, me sento com a casa això és el, el que es diu ara quan, va, quan, quan és el mes de setembre només trobes voletaires i on que trobo l'heres per muntanya uh, Lluís Coment, moltíssimes gràcies no, i molt bon dia i sobretot uh, feu-me cas i poseu-lo en un problema que l'any que ve no siguin 50 els equips que esperen sinó que siguin 100 <laughs> i a veure com s'ho pot fer per solucionar-ho moltes gràcies vale, a vosaltres